четвертий Спала гніво, не завадив Мантанелі виконати свою обіцянку. Він так енергійно запротестував проти того, щоб оводові надівали кайдани на незагоюну рану, що бідолашний полковник, який мало не збожеволів от усієї цієї справи, з розпачу велів зняти кайдани з ніг в'язня. «Звідки мені знати?» Скаржився він ад'ютантові, Проти чого його священство Буде обурюватися завтра. Коли він звичайнісінькі наручники Називає жорстокістю, То чому б його не повстати проти град Та не зажадати, щоб його годував Рівареса Устрицями та трюфелями, Колись злочинців вважали за злочинців І відповідно з ними поводились, А до зрадників ставилися не краще, ніж до злодіїв. Але тепер бунтівники ввійшли в моду, і його пресвященство збирається взяти опіку над усіма негідниками в країні. «Я не розумію, чому він взагалі втручається не в своє діло?» – зауважив ад'ютант. «Він не легат і не має ніякої влади, ні в громадянських, ні у військових справах. За законом...» «Та що там говорити про закон?» Ніхто й не подумав шанувати закон після того, як святий отець повідкривав тюрми і напустив на нас банду пройди святів. Це ж просто божевілля. От монсеньор Монтанелій показує свою владу. При покійному папі він був зовсім тихенький, а тепер куди і там. Що хочете й робить. Хіба я можу йому перечити? Може він має таємні повноваження з Ватикану? Все пішло, шкарибердь, сьогодні ти не певен, що буде завтра. У добрі старі часи кожен знав, що йому робити, а тепер... Полковник журливо похитав головою. Світ, в якому кардинали торбувалися про всілякі дрібниці тюремної дисципліни та говорили про права політичних злочинців, був для нього незрозумілий. Овід повернувся до фортеці у стані страшенного збудження, що межувало зестерією. Розмова з Монтанелі до краю напружила його вимучені нерви, і остання грубість про цирк була сказана в безмежному розпачі, аби тільки припинити побачення, яке через п'ять хвилин закінчилось без слізьми. У другій половині дня його покликали на допит але у відповідь на кожне запитання він лише історично сміявся. Коли ж вкрай роздратований полковник втратив самовладання і почав лаятись, овід вибухнув якимсь несамовитим реготом. Нещасний полковник аж скаженів від люті і загрожував своєму непокірному в'язневі найстрашнішими карами. Але нарешті, як у свій час, Джеймс Бертон – прийшов до висновку, що не варто марнувати душевні сили на розмову з цілком ненормальною людиною. Коли овода знову привели до камери, він одразу ж ліг на ліжко в пригніченому, безнадійному настрої, який завжди охоплював його після кожної бурі. Він лежав аж до вечора, не рухаючись і навіть не думаючи. Після всіх хвилювань пережитих вранці, Настала якась чудна апатія, і своє лихо він відчував тепер лише як невиразний механічний тягар, який тиснув на щось дерев'яне, що було колись його душею. Байдуже, як воно скінчиться, аби тільки позбутися нестерпного болю, а звідти прийде й полегкість, чи від зміни обставин, чи від притуплення здатності щось відчувати. Однаково, може йому пощастить втекти, а може його вб'ють. У всякому разі він більше не побачить падре, а все інше дрібниці. Вартовий приніс йому вечерю. Його відглянув на нього важким, байдужим поглядом. Котра година? Шоста. Вечеряйте, сеньоре. Він з огидою глянув на захололу, смердючу юшку і відвернувся. Він почував себе не тільки пригніченим, але й нездоровим, і їжа викликала у нього нудоту. — Ви захворієте, як не будете їсти, — сказав вартовий. Ну, з'їжте хоч сматок хліба, вам буде краще. Солдат говорив з якоюсь чудною настіливостю, беручи з тарілки хліб, і знову кладучи його на місце. Воводі мить прокинувся конспіратор. Він зрозумів, що в хлібі щось заховано. Хай постоїть, я потім повечерюю, недбало промовив він. Двері були прочинені, і він знав, що на сходах стоїть сержант, який чує кожне слово. Коли двері знову замкнули, і Овід переконався, що ніхто не підглядає у вічко. Він взяв старілки хліб і почав обережно кришити його. Всередині він знайшов те, чого сподівався. Пучок тоненьких напилків, загорнутих у клаптик паперу, на якому було написано кілька слів. Він старо розгладив записку і підняв її до тьмяного світла. Написано було так густо і на такому тонкому паперові, що він ледве розібрав букви. «Двері відчинені, ніч темна. Якнайшвидше розпиляйте грати і тікайте підземним ходом між другою і третєю годиною. Ми все налагодили, а в друге нагоди, може, і не трапиться». Він гарячково розірвав записку. «Все готово, і йому треба лише розпиляти грати. Яке щастя, що з нього зняли кайдани! Хоч на них не треба витрачати й часу, Скільки ж тут прутів? Два, чотири, і кожен треба поляти двічі, вісім разів. Як поспішити, то за ніч він їх подуже. І як швидко Джема і Мартіні все це влаштували, костюм, паспорт, схованку, працювали, мабуть, як воли, і кінець кінцем вибрали такий її план. Він тихенько засміявся. Ну який же він дурень? Хіба не однаково, чий план, аби він був добрий? І все-таки не міг не радіти, що це їй спало на думку використати підземний хід, замість спускатися драбиною зверху, як спочатку пропонували контрабандисти. Її план був складніший, але зате не загрожував життю вартового східної стіни. Тимто, коли йому й прислали обидва проекти, він не вагаючись вибрав той, що продумала Джема. Вони умовилися з відданим їм вартовим на прізвисько Косвіркун, що він скористається з першої ж нагоди, щоб потай від товаришів відімкнути залізну браму, яка вела з двору в підземний хід по підвалам. І знову почепить ключ на місце в караульні. О відповідомлений про це перепиляє на вікні грати розірве на довгі шматки сорочку і, зробивши з неї мотузку, спуститься на широкий східний мур двору. По цій стіні він і поповзе, вибираючи хвилини, коли вартовий дивитиметься в інший бік, а коли той повертатиметься до нього, він лягатиме на живіт. У південно-східному кутку височила напівзруйнована башта. Її ще якось підтримували густі зарості плюща – але у дворі, попід стіною, вже лежали величезні купи обсипаного крихкого каміння. З цієї башти він мав спуститися по плющу та камінню у двір і, тихенько відхиливши незамкнену браму, пробратися до підземного тунелю. Кілька століть тому цей тунель правив за підземний хід від фортеці до башти на сусідньому горбу. Тепер же він був зовсім занедбаний і в деяких місцях завалений кам'яними брилами. Тільки контрабандисти знали, що там є старано сприхована вилазка в гори, яку вони самі проробили в стіні. Ніхто не підозрював, що часто під самісіньким балом фортеці по кілька тижнів лежали цілі партії забороненого краму, тим часом як митники марно обшукували житла похмурих розлючених горян. Визлишив всю діру, овід мав пробратися в темряві у відлюдні місця в горах, де його повинен був чекати Мартіній і контрабандист. Єдина трудність була у тому, що не кожного дня траплялася змога відімкнути після вечірнього обходу браму, а спускатися з вікна в ясну ніч було надто небезпечно, бо міг помітити й вартовий. Отож, коли випала така щаслива нагода, Її не можна було пропустити. Овід сів і почав їсти хліб. Він, принаймні, був не такий гидкий, як інша тюремна їжа. А йому обов'язково треба було щось поїсти, щоб набратися сил. Не завадило б трохи й поспати. Починати пиляти можна було не раніше, як о десятій годині. Усю ніч йому доведеться тяжко працювати. А Падре таки думав допомогти йому втекти. Як це схоже на Падре. Та він ні за що б не згодився. Все, що хочете, тільки не це. Якщо він втече, то зробить це власними силами та з допомогою товаришів. А від попів йому не треба ніяких послуг. Як душно. Певно буде гроза. Повітря таке важке, гнітюче, він неспокійно засовувався на ліжку і підклав під голову забинтовану руку. Але враз витяг її. Як вона пече? І всі старі рани почали нити. Що з ним таке? Дурниці. Це просто на погоду. Він трохи засне й, відпочине, а потім треба пиляти. Вісім прутів. Та ще такі товсті й міцні. Чи багато їх ще залишилось? Мабуть, не дуже. Бо він вже пиляє кілька годин, Стільки без... безкінечних годин. Тому й розболілася рука. Ой, як боляче! Аж до самої кістки. Але навряд чи боці болить від паляння. А страшний пекучий біль в нозі, Хіба це теж від пиляння? Овідхопився. Ні, він не спав. Він марив з розплющеними очима. Марив про те, що пиляє, а ще й не починав. Он вони ті грати, цілісінькі і міцні, як завжди. Десь на башті пробило десяту. Пора братися до роботи. Він глянув у вічко і, переконавшись, що ніхто за ним не стежить, виняв за пазухи напилки. Ні, з ним нічого, абсолютно нічого. Це тільки здається. У боці болить або від того, що шлунок не в порядку, або ще від чогось. Що ж тут дивного, коли він просидів три тижні на огідній тюремній їжі і в такому повітрі. А що не є все тіло, то це почасти нерви, а може ще й сидяче життя. Ну, звичайно, сидяче життя. Як він раніше не подумав про це? Але він трохи посидить і заспокоїться. Через кілька хвилин все пройде. Але сидіти ще гірше. Коли він сидів спокійно, більше, сильніше, схопив його, і лице в нього аж посіріло. Ні, треба братися до роботи і струснути з себе цей жах. Зрештою, це в його волі, почувати чи не почувати. І він не відчуватиме нічого. Він оджене геть від себе все. Він встав і сказав сам собі голосно і чітко. Я не хворий, мені ніколи хворіти. Я мушу перепиляти грати, і я не збираюся хворіти. Потім почав пиляти. Чверть на одинадцяту, пів на одинадцяту, без чверті одинадцять він пиляв, пиляв і пиляв. І кожен хід на пилка по залізу відчував так гостро, Ніби хтось пиляв йому тіло і мозок. «Цікаво», – сказав він сам собі з усмішкою. «Хто раніше буде перепиляний? Я чи грати?» І, зціпивши зуби, працював далі. Пів на дванадцяту. Він усе ще пиляв. Хоча рука заніміла, набрякла і ледве тримала на пилок. «Ні». Він не сміє спинятися, відпочивати. Якщо він хоч на мить кине оцю жахливу роботу, то ні за що не зможе почати її знову. В коридорі почулися кроки вартового. І приклад його карабіна стукнувся в двері. Овід спинився і глянув назад, держачи на пилок у піднятій руці. Невже попався? Крізь вічку у дверях просочилося щось коргленьке і впало на підлогу. Він поклав на пилок і нахилився, щоб підняти маленьку кульку. Це був шматок згорнутого паперу. Як довго він спускався все нижче і нижче, а навколо зіймаються чорні хвилі. Які вони страшні! А, так це він просто нахилився, щоб підняти папірець. Йому трохи запоморочилася голова. Це з батьма трапляється. Але йому вже нічого, зовсім нічого. Він підняв кульку, підніс її до світла і обережно розгорнув. «Будь що, тікайте сьогодні. Завтра цвіркуна переведуть в інше місце. Це в нас єдина нагода». Він знищив записочку так само, як і першу. Взяв напилок і знову почав працювати вперто, мовчки і безнадійно. Перша година шість прутів із восьми перепиляні, ще два, і тоді спускатися. І він почав згадувати, як раніше починалися в нього ці жахливі припадки. Останній раз це трапилося на Новий рік, і він здригнувся, згадавши ті п'ять ночей. Але тоді це сталося не так раптово, так раптово не було ще ніколи. Він кинув напилок. Інстинктивно простяг вперед руки І почав молитися Вперше Відтоді, як став атеїстом І молився невідомо до чого Ні до кого І до всіх Тільки б не сьогодні Нехай вже завтра Завтра я все стерплю Тільки не сьогодні Постояв з хвилину нерухомо, Притиснувши руки до скронь Потім знову взяв напилок і почав працювати. Пів на другу. Останній прут. Рука в сорочки подерся на шмаття. На губах проступила кров. Перед очима плив червоний туман. Злоба котився під. А він поляв, поляв. Монтанелі заснув тільки біля світанку. Він був дуже змучений стражданнями Від безсонної ночі. І деякий час спав спокійно, потім почав марити. Спочатку це були невиразні розпливчасті марення, окремі обривки фантастичних образів, що швидко й хаотично змінювали один одного, все це наповнювало його неясним почуттям боротьби, болю, тінню невідомого жаху. Раптом Монтанелі побачив безсоницю. Старий, жахливий, знайомий сон, який мучив його вже довгі роки. І навіть крізь сон він відчував, що це сниться йому не вперше. Йому здавалося, що він блукає по величезному пустирю, намагаючись знайти який-небудь спокійний куточок, де б можна було лягти і заснути. Всюди ходили люди, сміялися, кричали, молилися, дзвонили в дзвони, Вдаряли в металеві інструменти. Часом він отдаляється від галасу, лягає на траву, то на дерев'яну лаву, то на кам'яну плиту. Він заплющує очі, прикриває їх від світла руками і говорить до себе «Ну, тепер я засну». Але натовп наближається до нього, кричить, галасує, кличе по імені і просить «Прокиньтеся!» «Прокиньтеся, ви нам потрібні!» І знову він потрапив до великого палацу З розкішними кімнатами І всюди стоять ліжка, дивани Незенькі м'які софи Вже ніч І він промовляє сам до себе «Тут! Нарешті я знайду спокій тут!» І засну Він вибирає темну кімнату і лягає Але заходить хтось із лампою Би світло ріже йому очі І знову кричать «Вставайте! Вас кличуть!» Монтанелі встає і бреде далі Спотикаючись і заточуючись Ніби поранена на смерть тварина П'є години І він знає, що половина ночі вже минула Половина дорогоцінної короткої ночі Два, три, чотири 5. до шести годин все місто прокинеться, і тиша зникне. Монтанеллі йде до іншої кімнати, і тільки хоче лягти на ліжко, як хтось знову підіймає його криком. «Це моє ліжко!» І він отступає, звідчає йому серці. Минає година за годиною, а він все бродить і бродить, з кімнати до кімнати. З будинку до будинку, з коридору до коридору. Жахливий, сірий світанок приближається, і годинник б'є п'яту. Ніч пройшла, а він так і не відпочив. Який жах! І знову день, і знову день. Ось він потрапив до низького склепистого підземного коридору, які, здавалося, не мав кінця. Увесь коридор освітлений сліпучо-яскравими лампами. Крізь грачасту стелю проникають звуки веселої музики, сміху, танців. Там, зверху, над його головою, у світі живих людей, очевидно, святкують. Ох, коли б знайти місце, щоб заховатись і заснути. Малесеньке місце – Хай навіть могилу. Він говориться і спотикається об край могили. Відкрита могила, від якої несе смертью і пліснявою. Та байдуже, аби тільки він міг заснути. «Це моя могила!» закричав голос Гледіс. І вона, висунувши голову з-під зотлілого савана, втупила в нього очі. Він став навколішки, і простягнув до неї руки. «Гледісь, гледісь, хоч трохи зжалься наді мною, Дозволь мені вповсти в це вузеньке місце і заснути. Я не прошу твого кохання, я не доторкнуся до тебе, Не заговорю, тільки дозволь мені лежати поруч тебе і спати. Кохана, я так давно не спав, я не знесу більше й дня». Світло пече мені душу, Шум розбиває мій мозок на порох. Гледісь, дозволь мені війти до тебе і заснути. Не хочу закрити її савином свої очі, Але вона відштовхує нього І жахаючись кричить, Це святотатство, ти ж священник! І знову він бродить і бродить, Виходить на морський берег, на голі скелі, залиті сліпучим світлом. І вода глухо стогне, і все благає не тривожити її. «Ах! – сказав він, – море буде милостивішим до мене. Воно теж втомилося від смерті і не може мене відкинути». Тоді з морської глибини виринає Артур і голосно кричить «Море моє!» «Ваше Просвященство! Ваше Просвященство!» Мантанеллі здригнувся і розплющив очі. Його слуга стукав у двері. Він машинально підвівся і відчинив йому. Той вражено глянув на кардинала. Такий у нього був змучений і зляканий вигляд. «Ваше Просвященство, ви хворі?» Мантанеллі провів рукою по лобі. «Ні, я спав. Ви злякали мене. Вибачте, Ваше Пресвященство, мені здалося, що ви прокинулися вранці, і я гадав, вже пізно, дев'ята година, до вас приїхав полковник. Каже, що в нього дуже важлива справа, а знаючи, що ви встаєте рано, він внизу, я зараз. Монтанеллі вдягнувся і зійшов вниз». Вибачте, що я так безтеремонно потурбував, ваше Пресвященство. Сподіваюся, все гаразд? М -м, зовсім не гаразд. Ріварис мало не втік. Але раз не втік? То це ж не страшно? Як це було? Його знайшли у дворі, коло маленької залізної брами. Коли о третій годині ранку варта вийшла на обхід, один із солдатів спіткнувся об якесь тіло, що лежало на землі. Вони присвітили і побачили, що це Ріварис. Він був непритомний. Вони одразу ж зняли тривогу і викликали мене. Війшовши до його камери, я побачив, що грати перепилені, а з вікна звисає мотузка, сплетена із подертої білизни. Він спустився вниз і по муру. Залізна брама до підземного тунеля була не замкнена. Все це вказує, що варта була підкуплена». «А чого ж він лежав на землі? Може, впав з муру та розбився?» «Я спочатку теж так подумав, Ваше Просвященство, але тюремний лікар не знайшов ніяких слідів від падіння. Солдат, який вартував вчора ввечері, каже, що коли він приніс Ріварисові вечерю, у нього був вигляд тяжкохворого, і він нічого не їв. Але це дурниця. Хвора людина не могла б перепиляти грати, і лізти по стіні. Це абсурд. А що він сам каже? Він непритомний, ваше Пресвященство. Як? Досі? Часом трохи приходить до пам'яті. Стогне, знову непритомніє. Дуже дивно. А що ж думає лікар? Він не знає, що й думати. Ніяких ознак хвороби серця, якою б можна було пояснити його стан, він не знайшов. Але в усякому разі з ним сталося щось раптове, коли він був вже майже на волі. Я особисто бачу в цьому руку милостивого проведіння. Монтанеллі злегка спохмурнів. «І що ви збираєтеся з ним зробити?» – спитав він. «Це я з'ясую за кілька днів. А поки що це мені добра наука. Ось що значить знімати наручники». «Вибачте, ваше Пресвященство!» «Сподіваюся, – перебив його Монтанелі, – ви не закуєте його в кайдани, поки він хворий. Людина в такому стані, як ви описали, навряд чи знову спробує втекти. О, я вже подбаю, щоб він більше не пробував!» Пробурмотів полковник сам до себе, виходячи від кардиналу. «Хай його Пресвященство забирається далі зі своїми сентиментальностями!» Ріварес закутий досить міцно, і буде він хворий чи здоровий, а кайданів я з нього не зніму. Але як це могло статися, знепритомніти, в останню хвилину, коли все вже було зроблено, біля самої брами, як часом глухзує доля? Дуже можливо, відповів Мартіні. Мабуть, в нього щось почався припадок тієї хвороби. Він, певно, боровся з ним, поки вистачило сили. І коли вже спускався у двір, раптом знепритомнів. Марконе люто вибив з люльки попіл. Як там не є, а тепер кінець. Більше ми нічого не зможемо для нього зробити. Бідолаха. Бідолаха. Пошепки повторив Мартіні. Він відчував, що для нього без овода світ стане сумним і порожнім. «А що вона каже?» – спитав контрабандист, кинувши погляд у другий кінець кімнати. Там, без силу поклавши руки на коліна і дивлячись прямо перед собою в порожній простір, самотньо сиділа Джема. Я не питав її. «Відколи я сказав їй, що трапилось, вона не промовила й слова. Краще не турбувати її. Здавалося, що вона їх не помічала, але все ж таки обидва говорили притишеними голосами. Немов би у кімнаті був мрець. Після похмурої мовчанки Марко не підвівся і заховав люльку. "Я прийду ще ввечері", сказав він. Але Мартіні спинив його. "Почекайте. Я хочу з вами поговорити. Він ще більше притишив голос і запитав майже пошепки. Невже справді немає ніякої надії? А яка тепер може бути надія? Починати все знову? Неможливо. Коли б навіть він був у силі виконати свою частину плану, то ми вже нічого не можемо зробити. Усіх вартових замінили, бо не певні в них – Свіркун вже нічим нам не допоможе. «А як ви думаєте?» – раптом спитав Мартіні. «Коли він надужає, не можна було б як-небудь врятувати його, відвернувши увагу вартових?» «Відвернувши увагу вартових? А як це?» Мені зараз от спало на думку. «Коли в день тіла Господнього процесія минатиме фортецю, я б міг заступити дорогу полковникові і вистрілити йому в обличчя. Усі вартові кинулись було вити мене, а тим часом хтось із наших товаришів, скориставшись загальної паніки, допоміг Борі Варисові втекти. Звичайно, це ще не обміркований план, я все це надумав тільки, тільки ну зараз. Навряд чи це можна було б відповів Марконе, дивлячись на Мартіні дуже серйозно. Хоча, звичайно, треба як слід подумати. Але він зупинився і глянув на Мартіні. Коли б це було можливо, ви що, правда пішли б на таке? Мартіні був дуже стриманим у спокійні часи, але зараз був незвичайний час. Він подивився прямо в очі контрабандисту. «Чи пішов би я?» – повторив він. «Та ви гляньте на неї!» Далі пояснювати не було потреби. У цих словах було сказано все. Марко не повернувся і глянув на Джему. Відколи почалася їхня розмова, вона ні разу не ворухнулася. На її обличчі немовітно було ні сумніву, ні страху, ні навіть журби. На ньому лягла лише тінь смерті. В очах контрабандиста блиснули сльози. «Ану швидше, Мікелі!» – гукнув він, відчиняючи двері на веранду. «Невже ви ще не скінчили? У нас ще тисяча справ!» Мікеле разом із Джіно війшли в кімнату. «Я готовий!» – сказав він. «Я тільки хочу спитати сеньору!» Він хотів підійти до Джеме але Мартіні схопив його за руку. Не турбуйте її, їй краще самій. Справді, дайте їй спокій. Ми їй однаково нічим не допоможемо. Нам всім дуже важко, але їй найгірше. Розділ 5. Цілий тиждень Овід був у жахливому стані. Припадок на цей раз був дуже сильний. А тут ще полковник від страху чи запаморчення зробився неймовірно жорстоким. Він звелів не тільки закувати хворому руки й ноги, але й прив'язати до ліжка ременями, та ще так туго, що при кожному рухові вони врізалися в тіло. Овець порхмурим, гірким стоїцизмом терпів усе це цілих п'ять діб. Але наприкінці шостого дня Гордість його була переможена, і він жалісно попросив тюремного лікаря дати йому опіуму. Той хоч і згодився. але полковник, який чув це прохання, суворо заборонив потурати всіляким дурницям. "Звідки ви знаєте нащо йому опіум?" сказав він. "Дуже можливо, що він у весь час лише прикидається хворим, і опіум потрібен йому, щоб отруїти вартового". Або ще на якесь чортовиння, від Рівариса можна всього сподіватися. Якщо я дам йому випити дозу опіуму, відповів лікар, не в силі стримати посмішки, то навряд чи він зможе отруїти вартового. А щодо прикидування, то тут теж нічого боятися він ледве живий. У усякому разі, я забороняю вам робити це, коли людина хоче, щоб до неї ставилися добре. Вона повинна й поводитися, як годиться. а Риваресові таки потрібна сувора дисципліна. Може, це навчить його надалі ставитися обережніше до віконних град. Закон, однак, не дозволяє катувати в'язнів, насмілився зауважити лікар. А це дуже схоже на катування. Але в законі, здається, нічого не сказано про опіум, сердито відповів полковник. Звичайно, полковнику, право вирішувати належить вам. Проте, сподіваюся, ви принаймні хоч звелите зняти ремені, вони лише збільшують його муки. Боятися, що він втече, не доводиться. Він би не стояв на ногах, навіть коли б його випустили на волю. Я вважаю, сеньоре, що лікар може й помилятися, як і всякий смертний. Коли він був прив'язаний, я спокійний то хай воно так і залишається. Тоді хоч звеліть попустити ті ремені. Це ж просто варварство так затягувати їх. Їх затягуватимуть так само, як і тепер. І я буду вам вдячний, сеньори, якщо ви не говорите зі мною про варварство. Коли я щось роблю, то маю на то підстави. Отже, і сьома ніч проминула без ніякої полегкості. І солдат, що вартував за дверима камери, Раз у раз дригався і злякано хрестився, слухаючи з того нехворого, що краяли серце. Терпіння оводу зрадило його. О шостій годині ранку Вартовий перед тим, як змінив його інший, обережно відімкнув двері і війшов у камеру. Він знав, що порушує дисципліну, але не міг піти, не висловивши свого співчуття дружнім словом. Овід лежав нерухомо, закритими очима і напіврозтуленими губами. Солдат постояв з хвилину, потім нахилився і спитав. «Чи не можу я чогось зробити для вас, сеньоре? У мене є вільна хвилина». Овід розплющив очі. «Дайте мені спокій!» – простогнав він. «Дайте мені спокій!» І він заснув, перш ніж вартовий вислизнув за двері. Через десять днів полковник знову пішов до палацу, але йому сказали, що кардинал поїхав відвідати хворого і має повернутися не раніше, як опівдні. Ввечері, коли полковник обідав, до їдальні пішов слуга і доповів: Вас хоче бачити його пресвященство. Полковник швидко, глянувши в дзеркало, чи в порядку його мундир, набрав дуже поважного вигляду і пішов до вітальні, де його чекав кардинал. Занепокоєно сунувши брови, Монтанеллі легенько постукував пальцями по ручці крісла і дивився у вікно. «Мені казали, що ви приходили сьогодні до мене», почав він, припиняючи чемні вітання полковника. Він говорив трохи владним тоном, якого ніколи не чули від нього селяни. Очевидно, я вам потрібен у тій самій справі, про яку я теж хотів би з вами поговорити. Моя справа стосується Рівариса, ваше пресвященство. Я так і думав. Останніми днями я багато думав про нього, але перш ніж почати розмову, я хотів би знати, що у вас є нового. Полковник збентежено смикав себе за вуса. «Я, власне, сподівався щось почути від вашого пресвященства. Якщо ви й досі не згодні на те, що я пропонував, то я був би дуже вдячний, якби ви мені щось порадили, бо, щиро кажучи, я не знаю, що робити. Хіба є якісь нові труднощі? Лише те, що в четвер, третього червня свята тіла Господнього і... Отже, з цією справою треба покінчити до цього. У четверг і справді день тіла Господнього, але чому і справою треба покінчити раніше? Мені дуже шкода, Ваше Пресвященство, що я нібито йду проти Вашої волі, але коли до свята ми якось не спекаємося того Рівареса, я не відповідаю за спокій у місті. У цей день, як відомо вашому Пресвященству, тут збирається увесь набрид з гір, і я більше, ніж певний, що вони спробують вдертися до фортеці і звільнити Рівареса. Звичайно, з цього нічого не вийде, я ні перед чим не спинюся, і в крайньому разі віджину їх от фортеці кулями. Але що день цей спокійно не пройде, то немає сумніву. У романі «Народ небезпечний», і коли вони вхопляться за ножі. Мені здається, що коли ми трохи потурбуємося про це, то діло до ножів не дійде. Я завжди був тієї думки, що з тутешнім населенням можна жити в злагоді, якщо поводитися з ними розумно. Звичайно, якщо ви здумаєте вплинути на романійця загрозами або силою, він шаленіє. Але які у вас причини сподіватися нової спроби Влаштувати втечу. Я чув сьогодні і чув і вчора від своїх таємних агентів, що по окрузі поширюються тривожні чутки і що народ, очевидно, готує нам якусь нову каверзу. Докладно ніхто нічого не знає, а то, звичайно, лихові було б легко запобігти. Остання подія нагнала на мене такого страху, що тепер уже я вважаю за краще бути обачним. «З таким хитрим лисом, як Ріварис, треба бути дуже обережним!» «Наскільки мені відомо, Ріварис був такий хворий, що не міг ні рухатися, ні говорити!» «То що він тепер? Видужав?» «Тепер йому здається краще, Ваше Пресвященство!» «Він справді був дуже хворий, якщо тільки не прикидався!» «А у вас є причини це підозрювати?» «Лікар вважає, що він справді хворий!» Але хвороба в нього якась таємнича. У всякому разі він видужує. І з ним треба тепер ще більш ладити, ніж раніше. Що ж він такого робить? На щастя, робити він нічого не може, з усмішкою відповів полковник, пригадуючи ремені. Але поведінка його – це щось неймовірне. Вчора вранці я прийшов до нього в камеру, щоб спитати його про щось. Він занадто слабкий, щоб ходити до мене на допити. Та я й не хотів би, щоб його хтось бачив, поки він остаточно не одужає. А то ще вигадають яку-небудь дурницю. Отже, ви пішли допитати його. Так, ваше Пресвященство. Я сподівався, що тепер з ним буде легше дійти згоди. Монтенелі глянув на нього підозріло. немов перед ним була якась невідома бридка тварина. На щастя, полковник поправляв шпагу і не помітив цього погляду. Він спокійно говорив далі. «Я не накладав на нього особливої кари, але мусив же все-таки бути суворим, адже це військова тюрма. І гадав тепер, що деякі пільги дадуть гарні наслідки. Я пообіцяв йому полегшити режим, якщо він поводитиметься розважливо. І як ви гадаєте, ваше присвященство?» Що він мені відповів? З хвилину дивився на мене, немов мов вовку кліці, а тоді каже Я не в силі підвестися і задушити вас, але зуби в мене досить гострі, отже краще тримайтеся подалі від мене Він лютий, як дикий кіт Мене це аж ніяк не дивує, спокійно відповів Монтанелі Але я хочу вас дещо запитати ви щиро переконані, що присутність Ривариса в тюрмі серйозно загрожує спокою в місті? І я більш ніж певний у цьому, ваше Просвященство. То на вашу думку, щоб запобігти кровопролиттю, обов'язково треба позбутися його до свята? Я можу тільки повторити, що коли він буде тут у четвер, то свято не скінчиться без і боюся дуже серйозної. І ви вважаєте, що коли його тут не буде, то ця небезпека мене? Тоді або зовсім буде тихо, або вони трохи поголосують та кинуть тільки каменюк. Якщо ваше Пресвященство знайде якийсь спосіб прибрати його звідси, то я гарантую цілковитий порядок. У іншому ж разі треба сподіватися на яких неприємностей. Я певен, що вони вже придумали новий план, як звільнити його, і саме в четвер спробують його виконати. А якби вони вранці й довідалися, що його вже у фортеці немає, план відпав би сам собою, і не було б приводу розпочинати бійку. Коли ж нам доведеться відбивати їхню атаку, і серед такої сили люди будуть пущені в діло ножі, то, поки настане ніч, вони спалять і саме місто. То чому б його не послати до равенни? «Бог свідок, ваше Пресвященство! З якою великою охотою я б це зробив? Але я боюся, що його відіб'ють по дорозі. У мене немає достатньо числа солдатів, щоб протистояти озброєному нападові. А в усіх горян є ножі, рушниці та інша зброя. Значить, ви наполягаєте на військовому суді і хочете дістати на це мою згоду. Вибачте, ваше Пресвященство, – я прошу лише одного допомогти мені запобігти заколотам і в кровопролитю. Цілком хочу, згоджуюся, що військові трибунали, особливо такі, як були при полковнику Фредді, часом судили з непотрібною суворістю, і замість заспокоїти лише підбурювали народ. Але мені здається, що саме тепер військовий суд був би не тільки розумним заходом, а й милосердним. Він запобіг би повстанню, яке, накоївши силу всякого лиха, ще й повернуло б країну до, поє... до воєнного стану, скасованого його милістю. Ворчисто закінчивши свою промову, полковник чекав, що відповість йому кардинал. Чекати довелося довго, і відповідь вразила своєю несподіванкою. Полковник Феррарі, ви вірите в Бога? Ваше просвященство, пробормотів полковник, запинаючись від хвилювання. То чи вірите ви в Бога? повторив Монтанелі, підводячись і дивлячись на нього пронизливим поглядом. Полковник теж підвівся. Ваше просвященство я християнин, і мені ніколи не відмовляли у відпущенні гріхів. Монтанелі підняв хрест гордей. «Покляніться на хресті Визволителя, який помер за вас, що ви сказали правду!» Полковник стояв нерухомо, розгублено дивлячись на кардинала. Він не міг зрозуміти, хто з них з він чи кардинал. «Ви просили мене, – продовжував Монтанелі, дати дозвіл на смерть людини. Цілуйте хрест». Якщо посмієте, і скажіть ще раз, що ви не знаєте іншого шляху, щоб запобігти більшому кровопролиттю. І пам'ятайте, що коли ви обманете мене, то згубите свою безсмертну душу». Трохи помовчавши, полковник нахилився і приклав хрест до своїх губів. «Я дам вам остаточну відповідь завтра». Але перед тим я хочу побачитися з Ріварисом і поговорити з ним наодинці. Ваше Просвященство, якби ви мене послухали, я не маю сумніву, що ви пожалієте. До речі, він вчора через Вартового просив у мене побачення з вашим Просвященством, але я не зверну на то уваги, бо… «Не звернули уваги?» – вигукнув Монтанелі. «Людина в такому стані звертається до вас із проханням, а ви не звертаєте на це уваги?» «Мені дуже шкода. Мені дуже шкода, ваше Просвященство, що ви невдоволені мною. Але я не хотів турбувати вас такою дрібницею. Я вже досить добре знаю Рівариса і певен, що він хоче лише образити вас. І дозвольте мені сказати, що було б дуже необачно підходити близько до нього». Він такий небезпечний, що я мусив жити деяких заходів фізичного впливу. Звичайно, дуже невинних. Невже ви справді думаєте, що небезпечно наближатися до хворої, беззбройної людини, проти якої ще й вжито дуже невинних заходів фізичного впливу? Монтанелі говорив спокійно, але полковник відчував його голосі, Приховану зневагу І спалахнув від гніву Звичайно, ваше правосвященство Ви можете робити, як хочете Сухо відповів він Я лише хотів позбавити вас Неприємності вислуховувати Жахливе богохульство цієї людини Полковник стояв Церемонно виструнчившись Обличчя в нього було зовсім дерев'яне Його дуже образило Поводження з ним Монтанелі і він виявив це незвичайною сухістю тону. Коли ваше просвященство бажали б відвідати в'язня, то скажіть, коли це буде? спитав він. І я піду до нього зараз же. І як вашому просвященству буде завгодно? Якщо ваша ласка почекати кілька хвилин, я пошлю кого небудь попередити його. Полковник одразу спустився із свого офіційного п'єдесталу. Він не хотів, щоб кардинал побачив Ремені. Дякую. Я хочу побачити його без ніяких попереджень. І зараз же піду до фортеці. До побачення, полковнику. Завтра я дам вам.